ili hapo baadaye unaweza kaja kusikiliza vizuri kabisa kwa wale wanafunzi wetu uh, the healthy eating academy msiwe na hofu katika mtandao kwa sababu eh, somo letu hili tutalirusha live kabisa katika kuklasi wetu au uh, katika eh, kundi letu la WhatsApp Health eating academy karibu sana dr Isaac asante sana dr Boas Uh, napenda ujitambulishe Dr. Isaac wewe unahusika na nini na unapatikana wapi? Karibu sana. Asante sana. Kama ambavyo umenitambulisha mimi naitwa Dr. Isaac Nahabonyo. Wengi wamezoea kunita Dr. Nah Isaac. Ninapatikana maeneo ya Kigamboni na mimi ni daktari wa magonjwa ya binadamu kwa ngazi ya general practitioner. Okay basi tunafurahi sana siku ya leo Dr. Isaac na nasi live kabisa kupitia katika kelas yetu wa Dr. Boaz Mkumbo. We rafiki yangu ambayo unanifuatilia live kabisa kupitia katika kelas yetu wa Facebook niko na rafiki yangu daktari mwenzaangu Dr. Isaac Inaha. Siku zote nimekuwa mkizoea kupata elimu kutoka kwangu lakini leo pia tutapata elimu e, kutoka kwa Dr. Isaac Inaha. Atatuletea au atatuwekea chachu au mapishi fulani mazuri eh, ndani ya the healthy eating academy. Kwa hiyo usikose kumfuatilia Dr. Isaac Naham. Eh mada zetu zitakuwa kama zifatazo Kwanza mada yetu ya kwanza tutazungumzia eh, vyakula vya mafuta na fikra potofu eh, juu ya magonjwa ya lishe vyakula vya mafuta na fikra potofu juu ya magonjwa ya rishe pia tutazungumzia kwa nini mafuta yanahusishwa na magonjwa na si vyakula vingine. Kwa nini vyakula vya mahulaji wa vyakula vya mafuta? Labda umeenda sehemu, umeununua nyama, umenunua e, labda nazi. Kwa nini vyakula hivi vinahusishwa na magonjwa ya lishe? Kwa hiyo tutajadili pia kwa kina siku ya leo e, kwamba uhusiano wa vyakula vya mafuta kitalamu na magonjwa ya moyo. Kwa nini? E, pia tutajadilii je ni kweli vyakula vya mafuta tunavyokula vinaenda kutuongezea cholesterol katika mzunguko wa damu kwamba cholesterol inayopatikana katika vyakula unavyokula ni sawa na cholesterol ambayo iko itaenda kuzunguka katika mwili wa binadamu watu wengi wamekuwa kiogopa labda kula mayai akifikiria kwamba e, kadili unavyokula mayai mengi ndivyo unavyoenda kurundika cholesterol e hiyo leo tutajadili na mtaalamu wetu Dr. Isaac na pia tutajadili atatuambia kwa kina zaidi e, nini maana ya kolestero vyanzo vya kolestero kolestero vyanzo vyake kolestero inatengenezwa wapi yani vyanzo vya kolestero ni nini e, ni kwa sababu ukijua vyanzo vya kolestero utajua kwa nini unajenga uadui na rafiki yako E, na pia tutajifunza tuta umuhimu wa korestero katika mwili wa binadamu hapa ndipo utajua kwa nini unajenga adui na rafiki yako na kwa nini umeugua wewe unayetufuatilia live kabisa hakikisha somo hili una na marafiki zako ili uweze kunufaika zaidi na au unaweza kusikiliza pale pale mtandao utakapokuwa vizuri pia tutajadili kwa nini tuna, tuna vita dhidi ya korestero e, watu wengi sasa hivi wanavita E, wanaepuka kula vyakula ambao vimesheni viinilishe vya kila aina wanaepuka kula vyakula ambao vimesheni viinilishe vya kila aina kama nyama mayai na vyakula vingine kama nazi kwa nini ni kwa sababu tu tunajenga vita tuna vita ambayo inaendelea kati ya sisi na cholesterol sasa tutataka tujue kwamba kwa nini tuna vita dhidi ya cholesterol e, na pia tutamuuliza e, dr Isaac kwa nini kuna ongezeko kubwa sana la watu ambao wanatumia e, dawa za kushusha cholesterol na nini sababu ya hawa watu kuwekwa na nini kambacho kinatakiwa kizingatiwe kabla hawa watu hawajawekwa katika nani to kwa sababu tunaona tafiti nyingi sasa hivi zinasema kwamba cholesterol roaring drugs they could be doing harm than kia. Kwa hiyo tuone namna gani cholesterol roaring drugs pia zimekuwa linkidi kusababisha eh, umagonjo kama usaurifu decreased ability ya kuweza kufikiri na performance mbalimbali mbali ya ubongo atatueleza Dr. Isaac -in. Na Pia siku ya leo tutajadili J kwa maoni yake atatupatia ni brief summary. E, jinsi gani sasa yeye anafikiria kwamba e, inaweza kuwa vya vya mafuta. inaweza kuwa vya kula vya cholesterol, inaweza kuwa si adui, inaweza kuwa ni rafiki yetu na ni adui ni nani sasa katika mtizamo mwingine atatuambia kwa siku ya leo. A, karibu sana Dr. Isaac na katika mada yetu ya leo moto moto kabisa. Okay. Dr. Isaac labda tuanze moja kwa moja He, naomba kwa dakika kama tatu uchambue kuhusu kichwa chetu cha habari kinasema e, vyakula vya mafuta na fikra potofu juu ya vyakula hivi na jinsi gani vinasababisha magonjwa ya lishe. Okay, Nashukuru sana Dr. kwa. kwanza kama ambavyo mada inasema ni kwamba vyakula vya mafuta na fikra potofu juu ya vyakula hivi ambavyo kwa miaka mingi sana vimekuwa vikihusyanishwa na magonjwa mbalimbali ambayo zinatokana na lishe. Ndio, ni magonjwa ya moyo, mm. shinikizo la damu na mengine mengi. Mm. Ni jambo ambalo kama ambavyo tumekuwa tukijifunza tuki kwamba mm. tafiti zimekuwa zikiongoza mambo mengi na maamuzi mengi katika mambo mbalimbali mbali ya kuhusiana na afya. Mm. Kwa hivyo tafiti mbalimbali mbali zilifanyika huku zamani zikaonyesha kwamba Uh, wagonjwa wengi ambao wana ya moyo mm. kwa viwango vya mafuta mwilini wanakutana na mafuta mengi sana. Mm. Kwa hivyo kwa haraka haraka kwa dhana ya kwamba you are what you eat, kwamba unachokula ndicho weo unavyokuwa. Basi kama una mafuta mengi mwilini ina maana kwamba unakula mafuta mengi. Na vyanzo vya, vya vya kula vya mafuta, chakula ambavyo vina mafuta vikaonekana ya kwamba ndio adui mkubwa kwa afya. Lakini kila siku tafiti zinafanyika na sayansi mpya inagundulika ili kutufungua macho na kufanya tuone ya kwamba huenda kuna makosa zamani yalifanyika. Na hakika kuna makosa ambayo yalifanyika. Kwa hivyo tunasema ni dhana potofu kwa sababu imani ya ambayo imekupwa kwa miaka mingi ya kwamba vyakula vya mafuta ndo sababu ya watu kuwa na magonjwa ya moyo au magonjwa yanatokana lishe sio kweli. Okay. Sio kweli kwamba ukikuta una mafuta mengi mwilini basi ni kwa sababu unakula mafuta mengi. Kuna sababu nyingine zaidi. Tutajifunza zaidi kuendelea kuchambua. Hai eh, okay, karibu sana Dr. Isaacina. Labda tu ninafurai uh, sana kwa sababu umesema sababu ya kwanini vyakula vya mafuta vinahusishwa na magondo ya moyo. Hmm. Lakini Dr. Isaacina, katika makundi makuu ya vyakula, hmm. eh, tuna vyakula vya wanga, vyakula vya protini, vyakula vya mafuta, vitamini na madini. Hmm. Uh, kuna vyakula ambavyo tunaviita essential and non-essential. Hmm ndiposema yani essential manake mwili hauwezi kuvuna eh, aina hivi ya vyakula kupitia eh, kwa mwili wenyewe yani kwamba we, we depend on eating yes. eh, kwa mba we should include those type of nutrients yes. kwenye vyakula vyetu uh, lakini sasa hebu niambie katika makundi makuu matatu ya vyakula yes. eh, vyakula vya wanga vyakula vya mafuta vyakula vya protein, ni vyakula gani ambavyo ni nani essential ambavo haina haja mwili upatie Mwili pia unaweza kutengeneza. sana. Kwanza ni katika makundi yote matatu yako makundi makuu ya vyakula ambayo tunaifahamu protini, wanga e, na mafuta. Mm chakula pekee ambacho sio essential yaani sio lazima tule ile tunaweza tukipata hata bila kula wakati mwingine mm. ni vyakula vya wanga mm. carbohydrate kwa ujumla wanga mm. na sukari ni mm. kwa sababu mwili una uwezo kujitengenezea kiwango kikubwa tu mm. cha, cha carbohydrate cha mm. glucose tuseme mm. ambao ndio kitu cha muhimu sana mwili okay. kwa hivyo vyakula vingine vyote katika makundi yote kuna vitu ambavyo tusipokula mm. hata vipata mwili hauwezi kutengeneza isipokuwa okay. tu carbohydrate okay. Kwa hiyo ina maana ni kwamba katika makundi makuu ya vyakula, vyakula vya wanga, vyakula vya protini na vyakula vya mafuta kwa maana hiyo kwa, kwa maelezo yako nataka kuniambia kwamba vyakula ambavyo ni essential lazima tu katika vyakula vyetu ni vyakula vya mafuta na vyakula vya proteini Na kwa nini sasa muongozo huu unanichanganya? Kama vyakula vya wanga ni nani essential? Kwa nini katika dietary recommendation tunaambiwa kwamba tu vyakula hivi kwa kwa vibembe vi, vi, vi eh, nafasi katika sahani zetu zaidi ya tano mpaka asilimia sitini vyakula vya wanga. Okay. Kwa nini sababu hiyo? Kwa sababu ni vyakula ambavyo ni nani essential. Inaweza kuwa kumbe mili yetu biologically haijawa designed kutumia kiwango kingi hivi ndiyo maana tuna. Yaani sawa kama gari yako inatumia mafuta, inatumia mafuta ya petroli alafu wewe ukaenda kuweka diesel i think ni kwamba hata kama gari ikiweza kuondoka baada ya wiki moja itajam kwa sababu ya uchafu mwingi eh. kwa hiyo inaweza kuwa na sisi milleto ijawa designed vile hata science ya kale inatuambia hivyo lakini ina ni kwamba kama ni namna hiyo kama tuna recommended vyakula ambavyo ni nani essential kula katika kiwango kikubwa inaweza kuwa ndio sababu tumekiuka. unaliongelea unaliongeleaje hilo? Kwanza niseme Dr. Boaz kama ambavyo umezongumza katika maelezo yako ya awali ya kwamba zamani hakukuwa na miongozo ya namna gani watu wale. Watu walikuwa nakula tu kwa kufuata tu yale ambayo vinapatikana. Lakini katika miaka ya sitini sabini ikaanza kuletwa miongozo ambayo ilikuwa ikielekeza yalikwe, yalikwe, watu kuachana kabisa na kupunguza eh, vyakula vya mafuta na ku pigia adebe sana vyakula vya wanga na sukari. Kwa sababu gani kama nilivyosema awali ya kwamba kuna watu walifanya tafiti wakagundua wakasema ya kwamba kuna uhusiano mkubwa kati ya vyakula ambavyo tunakula vya mafuta na magonjwa ya moyo. Mm. Kwa nini? Kwa sababu tulisema awali ya kwamba watu walionekana kwamba wana viungo vikubwa vya mafuta mwilini baadhi ya watu wagonjwa. Lakini sio kweli. Sio kweli kwamba mtu ambaye na mafuta mengi mwilini ni kwa sababu yakula vyakula vya mafuta. E, mm -hmm. na ni bahati mbaya sana na ni bahati nzuri kwa sasa hivi ya kwamba kuna ushahidi kwamba kutokana na kubadilishwa kwa miongozo ya chakula kwamba watu wale sana carbohydrates, nenda kula wanga na sukari, hmm. magonjwa yanatokana na, na lishe yameongezeka kwa kiwango kikubwa sana. Okay. Hmm. Okay, kumbe sasa nimekupata kwa maana hiyo ni kwamba tangu pale miongozo wa lishe ubadilishwe, badala ya kwamba eh, association iwe sawa na Kozari, hmm. yani tuliasociate kwamba we could be eating more viakula vya mafuta. Hmm. Lakini baada ya kubadilishwa miongozo wetu tukarecommend kula kula vya wanga na nini kumekuwa na mlipuko mkubwa sana wa watu wenye Mkuma. vitambi watu wenye magonjo ya lishe mm -hmm. kwa hiyo kwa maana hiyo ni kwamba eh, mlipo, mlipuko huu unatuoanisha kwamba inaweza kuwa vya vya mafuta sio tatizo yes. tatizo kuna tatizo jingine labda yule mtu ambaye tulimtuongeza mu, miaka mm -hmm. eh, ya hivi karibuni zaidi ya miaka 40 hivi ambao ni vyakula vya wanga no, unajua tulikuwa tuli wanga katika, katika, katika kiwango hiki kwani inaweza kuna mtu ambaye tumemuongeza ndio maana anatuuguza kiasi Okay. Karibu sana rafiki yangu watu wanatufuatilia na wanatuuliza maswali live kabisa kupitia katika ukurasa wetu wa Facebook na furahi sana nadhani tutayajibu ya maswali baadaye. Mm, swali jingine linasema je cholestero inao je unapokula vyakula vya mafuta mfano umekula mayai, labda umekula nyama kiwango cha kolestero kinachopatikana katika hivyo vyakula ile dietary cholesterol. Je, ni sawa na kolestero ambayo inaenda ku, kuongezeka? Kwa hiyo watu waona quantify kiwango cha chakula wanachokula. Wanaona kabisa kwamba hii ni sawa na kiwango cha cholesterol ambayo kinaenda kuongezeka katika damu. Dr. Boaz narudia sentence ambayo nilisema hapo nyuma ya kwamba hmm. Kuna mtu aliwahi kuzungumza akasema you are what you eat. Yes. Huyo ndiye ambaye aliharibu maana ya vitu vingi sana. Mm. Kwa tafsiri hiyo ni kwamba ukila mafuta mengi, mm. utakuwa na mafuta mengi mwilini. Okay. Lakini hiyo sio kweli. Mm. Eh, kuna tutazungumza baadaye vyanzo vya kolesterol. lakini hakuna uhusiano wa karibu. Mm -hmm. wa moja kwa moja kati ya kolesteroli ambayo mtu anakula ama mafuta mengine yote ambayo yu mtu anakula mm -hmm. iwe kolesteroli iwe haya mafuta mengine fat mm -hmm. na kiwango ambacho kinakuwa ndani ya mwili wake tutajifunza okay. baadaye vizuri nadhani kwa sababu tumeshaichambua mada kwamba kuna sehemu tunazungumza ganzo vitailizambua vizuri baadaye lakini hakuna uhusiano kuna mtala mmoja alishayekusema kwamba kama wewe unaamini kwamba vyakula vya mafuta vinanenepesha ni sawa na kuamini kwamba ukila mboga za majani utabadilika kuwa kijani. <tuhSee> kwa ni kitu ambacho Tuna, leo tutaenda kujadili okay basi tunutendependa kuangalia unajua vyakula vya mafuta vyote vinaohusishwa kuwa ni vibaya ni kwa sababu vinaongeza korestero mm. Leo hii mtanzania au mtu yeyote ukimwambia kwamba korestero yako iko juu, halali usiku kucha Halali, halali usiku kucha. Mimi mi napigwa simu hata saa 8 za usiku naambiwa kwamba nimepimwa nimeambiwa korestero zangu ziko juu. Sasa neno korestero yangu liko juu, ziko juu, ziko juu, ziko juu. Hiyo ina maana ni kwamba tuna, tuna kuna mtu ambaye tunapigana naye, mm. ambaye ni korestero mm. Sasa tunataka tumjue kwa kina zaidi ili watu wasiendelee kutengeneza vita dhidi ya cholesterol. Cholesterol ni nini? Asante. Cholesterol ni mojawapo ya ya ya vidakula vya mafuta lakini sio sio mafuta ambayo tumewazoea sana kusema fat mara nyingi tumefuza mafuta tunasema ni fat mm. lakini ni nikisema kidogo tu pia ambacho ni cha mafuta mm. ambayo kimsingi inapatikana katika uh, seli za wanyama mm. ni kitu ambacho ni cha muhimu sana katika maisha kila siku ya mwanadamu na wanyama wengine okay. na kimsingi bila bila cholesterol hatuwezi kuishi kuna vitu vingi ambavyo cholesterol inafanya ndani ya mwili wa mwanadamu kwa hivyo na unaweza kutuambia mm. e, umuhimu wa kolesteroli mm -hmm. katika sambamba na uh, unavyokuwa unatoa maelezo yako. Okay, kwa kolesteroli kama nilivyozungumza ni kitu cha muhimu sana katika maisha ya wanyama kwa ujumla. Mm. I, ina, ina kazi nyingi sana. Nizungumzie yes. kwa binadamu kwa, bini, bini, bini, e, bini, bini. kwa binadamu katika binadamu ni kitu ambacho kinatumika kwanza katika kutengeneza hormones mbalimbali. Hormoni ni ni, ni ni ni ni, ni, ni kama vijumbe, vi vitu ambavyo vinatumika katika mifumo mbalimbali mbali ya mwili. Mwili Mbeba wako ebwe ku, ku, ku, kufanya kazi katika mfumo wote ndani ya mwili wako ndugu mfuatiliaji wa kipindi kama Eh, hizi homoni zote tukisema tuzizimisha zisifanye kazi. Mm. Sasa cholesterol inatumika katika kutengeneza homoni nyingi sana ambazo zinaratibu mifumo mbalimbali ndani ya mwili. Mm. Matala, ni hormones zote zinazohusika na mfumo wa uzazi nyingi sana zinategemea cholesterol katika Kwa mfano estrogen ee eh, hormone inayoitwa testosterone kwa wanaume, hiyo estrogen kwa wanawake na nyingine nyingi. Bila hizo bila kwa mfano mwanamke hawezi kuwa mwanamke e, na mwanamume hawezi kuwa mwanamume kwa sababu vivyoote hivyo vinabebwa na hizi hormones na cholesterol inatumika sana katika kutengeneza hizi hormones lakini pia madini ya, ya, ambayo ya, ya, ya, ya chuma Amba, sio ya chuma ambayo yanahusika katika kuweka mifupa na meno imara mm. madini ya calcium inategemea hormone inaitwa calcitro, ambayo kibingi utengenezaji wake unategemea sana hii cholesterol utagundua kwamba bila cholesterol mifupa yako ita kama inalika itauza na meno yako kwa hiyo bwana unaweza kufikiria utaishia bila mifupa na bila meno mm -hmm. lakini pia hata nyongo kwa mfano ndani ya mwili wa binadamu ni kitu cha muhimu sana sababu hatuwezi kumengenya chakula ya mafuta bila kuwa na nyongo mm -hmm. na kolesterol ni kiungo muhimu sana katika utengenzaji wa nyongo kwa hivyo ina matumizi mengi ambayo wakati mwingine tumeyafumbia macho na kupigana vita kwamba tupunguze tupunguze kolesterol. hata ubongo konfano. kwa mfano Watalamu wanasema karibia ishirini ya kolesterol ndani ya mwili ya binadamu inatumika kwenye kusaidia ubongo kufanya kazi. Kwa hivyo ndio maana mtu akikosa cholesterol au ikandoka kabisa hata uwezo wake wa ubongo kufanya kazi unapungua. Ni kweli nishahawii kupata mama mmoja ambaye anaitwa Anna Shine ambaye alikuwa na tatizo la shinikizo la damu alijifungua mtoto mimba ya kwanza ya pili akabeba akapogezeka uzito sana baada hapo akapata shinikizo la damu akawa kwenye dawa nyingi kweli zikiwepo dawa za kushusha kolesterol ah, huyu dada alipata tatizo la usaurifu sambamba na hilo tatizo lake la shinikizo la damu akawa anameza dawa mpaka mara tatu kwa siku kwa hiyo walijitahidi sana kuwa wanamzuia mpaka zile dawa ikabidi awe anakaa nazo binti. Kwa hiyo kumeza anamwambia hapana mama, mama umeshammeza dawa. Anakuwa mkali kumbe alikuwa na tatizo la usahulifu. Yaani kama vile anaona sasa sasa hivi ndo anatakiwa kumeza zile dawa. Hmm. E, na baada tu ya kumianzishia uh, rishe ya the health eating academy, akaanza kufuata masomo yetu, akasoma vizuri kitabu chetu aisee ahadimi mwenyewe hapa nashangaa ni mama ambaye amerudi amekuwa mzuri amepunguza kilo za kutosha jana e, ananiambia sasa hivi napiga mkanda nje kabisa nachomekea na weka mkanda hapa na ingia ofisini Eh alafu shinikizo la damu kwa heli anakuambia atumie dawa yoyote presha yake iko vizuri moyo wake alikuwa anaban anakosa hewa usiku alikuwa anatembea hapa na pala anachoka lakini sasa hivi yuko vizuri anaendelea vizuri. Kwa hiyo ningaanasema inaweza kuwa kweli cholesterol rafiki. Na. Kupambana naye sio tija. Na. Tutakwepo tujue nini kufanya. Lakini leo nimejifunza kwamba asilimia kubwa ya ubongo imekariwa na cholesterol. Na nakumbuka kuna kitu kinaitwa myelin sheath ambacho kinafunga zile neurons za yani zile unyaya ambazo zinasafirisha umeme katika mwili wa binadamu ambazo hata ukikanyaga moto hivyo unasikia kuna moto na mambo mengine. Uh, zote hizo mayai ni shirikoso yake ni cholesterol. Kwa hiyo ina maana kwamba ukikosa cholesterol ubongo hukupunguza ufanisi wake zishida. Tukimuona bosi anaamelemewa na madawa mengi hivi na kitambi hicho alafu anasinzia obviously ile decreased ability to think and to concentrate. Ine, ine Kwe, ina inashindwa. Kwa hiyo cholesterol inashapen ubongo wa mtu wow. eh. We, ule uwezo wake wa kufikiri unakuwa very high, very functional. Asante sana kwa siku ya leo. Na pia umetuambia kwamba bila cholesterol mwanaume um, pia hawezi akawa na mbegu za mm. hawezi akana na, na, na, na, na homoni za kiume kwa mm. sababu source of cholesterol siku moja nilikuwa uh, nilimkuta daktari mmoja anasema kwamba ah uh, daktari Boaz you know cholesterol is dangerous nikamwambia why is it dangerous cholesterol is very dangerous akatoa mfano akaniambia nikamwambia uh, do you think for it mfano unamwona huyu mama huyu mama nalalamika mifupa ingekuwa wewe ungemshauri nini akaniambia kwamba mimi ningemshauri uh, atumie sana calcium supplements zitamsaidia pia uh, apate sana vitamin d nikamwambia vitamin d is the fat soluble vitamin mm -hmm. Uh, if it is a fat soluble vitamin na wewe unatarajia utamshauri ushauri gani ambao auendane kabisa na kutumia supplements yoyote yani asitumie dawa yoyote wewe kama wewe mshauri ungeshauri vipi because vitamin D is a fat soluble vitamin and uh, tunaposema kwamba unatokea wote jua asubuhi uh, ina maana that sunlight lazima is strike kwenye ngozi Alafale kwenye bear skin pale ndio inaconvert ila cholesterol inaenda kwenye vitamin kwenye D. Hasa no. kumbe vitamin D na nye, ni derivative ni chanzo chake ni cholesterol. Sasa how, how are you going to expect kwamba huyu mtu atengeneze eh, kol, vitamin D kwa ku expose ngozi yake kwenye mwanga wa jua. Ila jua la asubuhi siyo tunasema hivyo. Kwamba ukikaa kwenye jua la asubuhi unavuna nini? No. Unavuna vitamin D. Utaivuna vipi wakati wewe unauadui una na cholesterol? una adui na rafiki yako Uta, utapata vipi hicho kitu unachojipata okay ukisema kwamba fat soluble vitamin labda fat soluble vitamin vitamin a vitamin d na juzi nilikuwa nasoma tafiti moja inasema kwamba upungufu wa vitamin d unahusishwa kabisa na kupata kisukari sasa nikaanasema kwamba na zimeonyesha kwamba vitamin d supplementation ina uwezo mkubwa sana wa ku ugonjwa wa kisukari when we can discover come they are deficient with fat soluble vitamin yes. and why because we don't eat fat we don't get what enough fat we don't get enough fat we don't get the fat soluble vitamin vitamin a vitamin e vitamin d vitamin k so we are deficient with fat soluble vitamin watu wanahangaika na magondo mbalimbali okay basi nafurahi sana siku leo umeniambia pia mwanamke kwamba akikosa cholesterol hawezi kutengeneza homoni za kike i see Hili ni jambo ambalo unanisikiliza mpendwa mfuatiliaji wa vipindi vyetu katika mitandao ya kijamii yani Facebook niko na Dr. Isaac Inaha anajaribu kutuchanganulia glucose cholesterol kwa hiyo hizo ndizo dondo ambazo leo hii unatekao zijue kabla haujajenga uadui na rafiki yako e, kabla haujajenga uadui na rafiki yako hakikisha umemjua adui yako Pili, tuna tunakukaribisha sana katika muendelezo wa vipindi vyetu kwa we ambao unaendelea kutufuatilia live kabisa kupitia katika kelas yetu wa Dr. Boaz Mkumbo MD basi napenda tu nikuelebie kwamba kwa nini sasa tunatengeneza vita na huyu kolesteroli. Uh -huh. uh -huh. Eh labda kwanza niseme eh? yo kolestero nilizungumza kidogo ila nieleze zaidi kwamba mm. e, kolestero inapatikana wapi vyanzo vya kolestero mm. afauntikuja kwa nini tuna vita na kolestero mm. kolestero inapatikana katika vyakula vinavyotokana na wanyama mmm yani katika mimea hakuna kabisa kolesterol. Mm. Ni kuna dhana potofu kwamba watu asilie nazi kwa sababu kuna kolesteroli. Mm. Lakini hakuna kolesterol. Na mm. badala yake kuna kitu kingine ambacho kipo kama kolestero kwenye mimea mm. ambacho kinaitwa phytosterol lakini mm. hatutaki zaidi. Mm. kolestero inapatikana kwenye vyakula vinavyotokana na wanyama tu. Nyama, mayai, maziwa na vitu vingine samaki tunaweza mm. kupata kolesterol. Mm. Na ni muhimu sana kula kama tulivyozungumza kwamba ina matumizi mengi mwilini. Kwa hiyo mm. Ukijitenga uki mbali na vyakula vya namna hii. Eh unakosa vitu vingi. Kuna e, vitu ambavyo utavikosa, vitu vingi tu. Labda niji niseme pia kwa nini tuna vita kubwa sana na kolesterol mm. e, magonjwa yanayotokana ya nayo ambayo yamesadikishwa mm. kubeba kubeba kesi, yani cholesterol inabosha kesi mm. kwamba inabeba magonjwa ya moyo magonjwa ya yanashambulia ya mishipa ya damu kwa wakati mwingine kunaambiwa mm. e, kwamba watu watu unasema kwamba cholesterol eh, dr Isaac inaenda kuziba kama vile ule uchafu unavyoziba kwenye kwenye bomba Ride e, lile bomba linapungua kipenyo damu haipiti kwa hiyo mtu ndio maana akiambiwa kwamba una cholesterol o, anafikiria usiku ule ule atapata shambulio la moyo kwanza kwanza tukubaliane kitu kimoja na nikiweke sawa E, sio kweli ukiambiwa kwamba una kolestero nyingi basi mishipa yako ndio imezibwa na kolesteroli mm. ile kolesteroli <laughs> inapimwa kolesterol ni kiwango cha kolestero kwenye damu sio kiwango cha kolestero kwenye mishipa mm. kwenye kuta za mishipa ya damu mm. lakini sasa imehusianishwa na kwamba kuna kuna shida kwenye kwenye kwenye kula kolestero kwa sababu e, mishipa ya wagonjwa ambao wana, wana, wana matatizo ya wa moyo kwa mfano ilipokuwa ikikatwa katika kutazaki walikuta kuna kiwango kikubwa cha kolesterol. Mm. Kwa hiyo wakasema moja kwa moja lazima hii cholesterol ambayo tunakula ndo inakuja kuleta shida huko. Mm -hmm. Lakini pia niseme kwamba kolesterol ni, inatumika katika kutibu eh, tunapopata shida kwenye mili kwa mfano hebu hapo mm -hmm. dr Isaac. Kwa maana hiyo ni kwamba walikuwa wali, wali, wali wanafanya wali majaribio ya kisayansi, mm -hmm. wakakata mishipa ya damu ile ya ateli. Na. Walipokata wakakuta kuna mafuta kwenye kuta Na. za mishipa ya damu ambayo inapunguza kile kipenyo. Na ambao kwa kitala msio wanaita atherosclerosis. atherosclerosis. Uh, kwa hiyo ile baada ya kukuta vile wakafikiria kwamba inaweza kuwa kiwango kingi cha cholesterol mm. ndicho kinachosababisha eh, mafuta ya rundikane kwa namna hii. Na. Sasa nini kilichoendelea hapo? Je baada ya kukuta hivyo je kuna tafiti ziliendelea tumjue je cholesterol kwa nini cholesterol zinarundikana na umesema kwamba zinaenda kutibu. Hebu ehe mm hebu -hmm. endelea ye, Na kwamba kule kolesteroli zinapatikana kule kwa sababu zilikuja kutibu. Mm. Sio chanzo cha kuharibu. Kwa mm -hmm. kuna shida ambayo ilitokea kabla kolesteroli kaja kama kutoa msaada. Ni kama ajali itokee alafu ambulance ije waje kutoa kusaidia majeruhi pale. Oh. Kwa hiyo kolesteroli yeye anakuja kama mtu anakuja kuokoa, kama mwokozi wa, wa okay. hali ambayo imeharibiwa. Okay. Walipo mkuta wakasema huyu ndiye tatizo. Mm -hmm. Lakini sio kweli na wala sio sahihi. Hasa badala yake ni nini? E ku, Ulaji wa vyakula hususani vya vya wanga mm. na sukari mm. kwa muda mrefu tafiti mm. zimefanyika na ya kwamba vina, vina, vina tunasema vinasababisha inflammation mm. ambapo vinaharibu vina, vina mishipa ya damu inavimba inalika A, au zinasababisha vascular zina mizuri ya mishipa e, zile kuta za damu mm -hmm. za mishipa ya damu mm. kwa hivyo inapoharibika Kolesterol inakuja kusaidia kulipea kulipea he, he. kutengeneza upya kuta ambazo zimeharibika okay. okay kwa kumbe hakuja pale kwa lengo la kuharibu kwa hiyo ina maana ni sawa kama vile una bomba lako linapitisha maji mm -hmm. yale mabomba yanapitisha maji kuna sehemu ikatokea na hitilafu kakatoboka kidogo mm -hmm. kwa hiyo kule kutoboka kuna kitu ambacho kinaenda kulipea pale palipotoboka mm -hmm. mm -hmm. e, hapo ndipo penye shida hio ndio hio ndio Shida okay. kubwa ilipo. Hiyo ndio shida kubwa ilipo. Mm -hmm. Koyo, kwa hiyo kwa maana hiyo ni kwamba tunaenda kanaenda ku pale ilipo. Mm -hmm. Kwa shida ni kwamba pare palipo toboka ndio penye shida. Ndio Kwa hiyo ina maana cholesterol zinaenda ku repair pale palipo na shida. Alipotokea na jeraha. Naam. Kwa hiyo ina maana cholesterol ndo maana oh, hapo amenikumbusha. Kuna kitu kimoja tunasema kwamba moja hapo ya kazi kubwa ya cholesterol ni inawez, ina, inasaidia kutengeneza seli mpya. Sili. kila baada ya sekunde. Kwa kila baada ya sekunde e mamilion ya seli yanakufa na mamilion ya, ma ya seli zinatengenezwa. Oh, kwa hiyo ina maana ni kwamba panapotokea sehemu fulani kuna jeraha, ina maana seli zimekufa pale. Kwa hiyo cholesterol inakimbia pale kwenda kurekebisha lile jeraha. Sala, sala. Hapo nimekuelewa. Kwa hiyo ina maana cholesterol kurundikana pale sawa kama umetolewa mfano mwingine kwamba kumetokea na ajari sehemu labda msehemu ku gari zimegongana traffic hawanakimbia pale matrafiki wanasongamana kwenda kusaidia pale mm. kwa ule msongamano wa matrafiki sio shida. shida shida ni wale waliogongana kabisa shida pale. ni kwa hiyo na ukasema kwamba ulaji wa vyakula vya wanga na sukari vinaenda kuumiza ile sehemu. Mm, Naam. Eh nah. vikishaumiza ile sehemu cholesterol zinakimbia. Zinaki kwa hiyo yale magari yaliyogongana ndio yamesababisha matrafikikuwakimbia kwenda pale. Naam, si ndio? Nah. Matrafikiki ndio cholesterol. Magari yaliyogongana ni wakenana nani waliosababisha ajali wale. Wale ndio yeah. vyakula vya wanga nah. na sukari kupindukia. ambao umesema vinaenda kusababisha kuvimba kwa zile kuta zinaenda kuumiza zile kuta za artery na kusababisha kores zikimbili ziki pale. Sasa nini kinachosababisha zile kuta zinavimba? Nini? Vyakula vya wanga na sukari vinachochea ni kitu gani ambacho kinaenda kuumiza hizo mm -hmm. Kwanza kuna kuna, kuna kuna vitu viwili Dr. Boys. Nitavielezea kidogo. Mm -hmm. e, cha kwanza vyakula vya wanga vina vinasababisha hormone inaitwa insulin mwilini kukua kukwea kwa jumla. wa vyakula vya wanga na sukari kwa muda mrefu na kwa kiwango kikubwa vinasababisha hormone ya insulin kuwa juu kwa kipindi kile kwa muda mwingi ndani ya damu. Hormone ya insulin pia ina, inafahamika ya kwamba ina, ina hiyo, hiyo inasababisha ina inflammation ama kuharibika kwa kuta za mishipa ya damu na sehemu mbalimbali. Mm. Kwa hivyo njia ya kwanza ni kwa sababu inapandisha hormone hii ya, ya, ya, ya, ya insulin. Mm -hmm. Lakini pili eh kama kolesterol tumekuwa tukisikia wakati mwingine kwa mtu ambaye hajasikia nitaelezea kidogo mm. kwamba kuna kolestero nzuri na kuna kolestero mbaya. Okay. E, moja ikiwa in, e, kwa LDL na nyingine niacho HDL kolestero. imeaminika kwamba HDL ni kolesteroli nzuri na LDL ni kolesteroli mbaya. Kwa nini? Kwa sababu tu LDL inatoa kolestero sehemu mbalimbali za mwili na kuileta na kuirudisha katika HDL, HDL, HDL ni, ni good cholesterol ni kwa HDL H high density lipoprotein yes. keep it high it is a good cholesterol mm -hmm. high ni good cholesterol low density lipoprotein low, low, low ni cholesterol ni chole no. keep cholesterol. it low yes okay. imekuwa ni imani ya kwa lakini ukweli ni kwamba ile LDL sio kweli kwamba ukisikia ile ipo juu mgonjwa apate panic. Apanic asema sasa mimi nina shida. Hapa sio kweli kwa sababu hata ile ina madaraja yake. Vile nivyo kwanza zile zile kimsingi sio kolesteroli isipokuwa mm. ni ndogo zinazobeba kolesteroli cholesterol container eh, eh. yani ni sawa kama mimi ni nina, nina, nina, nina ndoo yangu naenda kubeba maembe. Mm. yale maembe ni kolesteroli nimeyabeba yako ndani ya ndoo ile ndoo ni kibebeo mm. sio yes. ndivyo hiyo hata yes. kolestero kwenye damu kwa sababu huwa ni mafuta unajua mm. ukichukua mafuta yale ya mboko kaweka kwenye maji huwa mm. hayachangamani sio mm. ndivyo kwa sababu asilimia kubwa ya damu ni maji ni plasma Yes. amboi ni wota kwa hiyo kumbe aah kumbe mafuta kwa sababu hawezi kuchangamana na damu E, kwa hiyo mafuta hayawezi kusafiri uh -huh. haiwezi kusafirishwa na damu mm. kwa sababu asilimia kubwa ya damu ni plasma ambao ni maji kwa, kwa maana hiyo ni kwamba damu inatakiwa ibebwe na kitu fulani ambacho kinaweza kusafirishwa na, na, na kwamba kwa ibebwe. ibebwe na kitu fulani ambacho kinaweza kusafirishwa kwenye damu Sao, kwa hiyo ina maana kolesteroli inagubikwa ina na protein mm. ndio inasafirishwa na hizo cholesterol containers ambazo ndizo unaziita lipoprotein ndio Oh, kwa nini lipoprotein hizi zinatofautiana katika densite yake? Yes. Mm -hmm. uh -huh. Ok, sasa hebu ongelea kuhusu hizo good cholesterol na bad uh -huh. cholesterol. Kwamba hii tulisema low density lipoprotein LDL cholesterol ambayo ni cholesterol mbaya imegawanyika katika makundi mawili. Kuna vipande vikubwa na kuna vipande vidogo chembe chembe ndogo na kubwa. Mm -hmm. Zenye tatizo ni hizi chembe chembe ndogo. Mm -hmm. Hata kama ingekuwa juu kolestero ya mtu, mm -hmm. iyo LDL, lakini vikawa ni vile vipande vikubwa. Mm -hmm. Tafiti zimeonyesha kwamba hakuna uhusiano wa karibu kwa mm -hmm. magonjwa ya kwa matatizo kama, ya matatizo mwilini kama ambavyo ipo kwenye vipande hivi vidogo. Mm -hmm. Sasa carbohydrate inafanya nini katika hivi vipande ama inaathiri vipi ukubwa wa hivi vipande? Ulaji wa, wa, wa vyakula vya wanga na sukari kwa kipindi kirefu ndiyo huja kuvuruga hivi vipande vikubwa hivi hizi LDL cholesterol inageuza vipande vikubwa na kuwa vipande vidogo ambavyo hivi ndivyo hatari na ndivyo ambavyo vinaweza hata kuathiri mishipa vile vinaitwa low dense lipoprotein yes. mhm mm hizo ndo zinaweza kuharibu kuta za, za mishipa ya damu kwa hiyo unapokula carbohydrate ama wanga na sukari kwa wingi unasababisha hivi vipande vikubwa vibadilike na kuwa vipande vidogo ama kutengenezwa kwa vipande vidogo kwa wingi ambavyo ndivyo hatari hasa ambavyo naweza vikaumiza e, miship, hata mishipa ya damu okay mm. hapo juzi nilikuwa nasoma tafiti moja ambayo ilikuwa inaonyesha kwamba uh, uhusiano wa mafuta na magonjwa ya lishe vilikw vinaeleza kwamba hadi sasa hivi hapa tunavyoongea hakuna tafiti ambaye nimeonyesha kwamba eh, total cholesterol is direct proportional na increased risk yes. ya magonjwa ya moyo kwamba unapoaambiwa kwamba cholesterol yako imefika kiwango fulani alafu akastop pale akakwambia eh, iko juu it is nonsense haina maana, haina maana kwa sababu kiwango cha cholesterol kikuwa juu hakimaanishi kwamba we uko kwa hatarini kupata magonjwa ya moyo yeah. Kwayo, alikone, kwa hiyo alikuwa ni kwa sababu utakuwa hauna haujajua ni cholesterol mbaya au ni cholesterol nzuri kwa hiyo pia uende zaidi ufanye further evaluation uangalie kwamba ni aina gani ya cholesterol ambayo imekuwa juu yes. kingine ambacho na, na, na, na, na nilikiona ni kwamba walisema kwamba the good mark kiashiria kizuri cha kwamba uko hatarini kupata magonjwa ya moyo ni TGA. Yes. TGA haya ni mafuta mabaya ambayo yanahifadhiwa mwilini yanaanza ya kafazua kwenye ini yanaanza ya kafazua kwenye tumbo hapa. Mm. Wao maana watu wanasema kwamba the more eh, kidadri kiwango cha tumbo la, hili lambda tunaita abdominal mm. fat, abdominal mm. obesity. Trunk, kadiri yes. ile trunk obesity inavyoongezeka unakuwa highest risk ya kupata magondo ya moyo kwa yes. sababu kuna na increased amount ya TG amboni ni triglycerides. Wao ni mafuta mabaya ambayo directly yanahifadhiwa katika mwili mm, wa binadamu. Was... Ambapo ukiangalia kati ya vyakula vya wanga na vyakula vya mafuta vyakula vya wanga vina uwezo mkubwa sana wa kuongeza uhifadhi yes. wa mafuta mabaya katika mwili wa binadamu sasa ina maana kwamba vyakula vya kwanza kabisa ambavyo tulipiga tungepiganana navyo ni vyakula vya sukari na wanga. Na. Tukivipunguza hivi vyakula ina tutapunguza kiwango cha mafuta mabaya yanohifadhiwa kwenye nyama uzembe, tutapunguza kiwango cha mafuta mabaya yanohifadhiwa kwenye, kwenye ini, na. kwenye kongosho na, na viungo vingine. Na pia tutapunguza kiwango cha cholesterol mbaya na. umesema ni very low density yes. protein ambazo ni mbaya katika mwili binadam. wa binadamu. Kwa hiyo wapenzi wasikilizaji wangu wa kipindi changu cha the healthy eating academy nilivyoambia tuko na dr Isaac Inaha tunazungumzia kuhusu vyakula vya mafuta na fikra potofu ambazo tumezijenga dhidi ya hivi vyakula tumeacha vyakula vinono tumeanza kula vyakula ambavyo havina viinilisha kabisa yani ni makapi e, tofauti na kwenda kutunenepesha havitupi viiniliche vyovyote ambavyo vinatusaidia kupigana na magonjwa yoyote nakumbuka nilipokuwa nasoma darasa la 3 sijui la ne nilifundishwa kuna vyakula vinaitwa vitamin na madini. Nikaambiwa kwamba hivi ni vyakula ambavyo e, vinasaidia kulinda mwili, vinaongeza kinga ya mwili, vinaongeza uwezo wa mwili kupambana na maambukizi e na wakaniambia vitamins zipi e, na, na madini yapi ambayo mm. mwili unahitaji katika kiwango kikubwa mfano magnesium mm. zinc selenium na madini mengine mm. kwa hiyo nikaanafikiria sasa kati ya vyakula vya mimea na vyakula vya na vyakula vya mafuta ni vyakula gani vilivyoshare nilishe vingi vi vitamini na, na, na, na, na, na, na madini eh, lakini tangu ni, ni, ni, ni, niwe na uwerewa wa uh, daktari nilikuwa mm. naona tu watu wanaamboa kwamba eh, labda tumia matunda kwa wingi na mboga za majani tumia matunda kwa wingi na mboga za majani akienda tunatibu kwa mboga za majani na matunda tunatibu kwa mboga za majani na matunda kwa maana hiyo ni kwamba jamii ikajengwa katika mtizamo wa kwamba nyama mayai samaki havina lishe hmm. lakini juzi nilikuwa nasoma tafiti moja ilikuwa inasema kwamba how to become a, a 21 century hunter and gatherer E, jinsi ya kuwa ya kuishi maisha kama ya babu zetu. Unasema una, una kwamba uh, genomic makeup yetu, yani ile ule, ule ile ya mili yetu haijabadilika mm -hmm. zaidi ya miaka nenda rudi kule. Mm -hmm. Lakini mfumo wa maisha ya vyakula tunavyokula unaenda unabadilika kila siku. Awesome. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tunaulisha mwili tofauti na ambavyo umekuwa designed kwa sababu vyakula na mfumo wa maisha inabadilika mm. lakini genetic makeup yako inabaki pale Yes. Do you get my point. No, Kwa no. maana yake ni kwamba eh, kuna una, una mwili ambavyo haistahili kulishwa. Ah, kingine sasa nataka nikuulize ni Dr. Isaac Naha. Mm. Sasa <coughs> Hisini uzunisha unajua e, vyakula hivi ambayo vinatokana na wanyama vimekuwa undermined mm. ambavyo ni vyakula ambavyo litumia sana waza zetu e, unaambiwa vitamini A una, una, unaambiwa kwamba e, viinilishe vitamini mm. na madini ambavyo vinapatikana katika nyama mfano they are ready to use the nutrients they are ready to mm. use nisa kama we mtu anakuambia ijia mzigo wako kareaako alafu mzigo wako uko tayari mm. pale Kwayo, vile vidivi nilishe vinavyopatikana kwenye mimea na mboga za majani na matunda Viinilishe hivi vina vitu ambavyo unajua katika mimea kuna kitu ambayo kinaitwa eh, kuna, kuna kitu ambacho kinaitwa chlorophyll hmm. sasa zile chlorophyll zina impair sana absorption zina antinutrients hmm. eh, kwa hiyo kama zile antinutrients manake ina impair the normal absorption uwezo wa mwili ku kuvuna viinilishe kutoka kwenye mimea na kuvuna viinilishe kutoka kwenye nyama ni virahisi kutoka kwenye nyama hiyo yes. tunaita bioavailability so, so kwa ukiangalia sasa naanza kufikiria kama vitamin A inayopatikana kwa oh, nyama yeah, mm, ni zaidi ya mara mbili mpaka mara nne mm, ukilinganisha na kwenye mimea are, yes. madini ya chuma yanao ya kwenye nyama ni zaidi ya mara tatu mpaka mara sita, inayopatikana kwenye nyama kuzidi kwenye mimea Eh, ukiangalia kuna madini mengine kabisa hayapatikani kabisa kwenye vitamini zingine hazipatikani mfano B vitamin vitamini B6 vitamin B12 hazipatikani kabisa kwa ndio maana watu wengi leo hii wanatumia sana dawa za ganza ambazo zinaitwa vitamin B complex <todicultas> na nini beans na, na kadhalika kwa nini kwa sababu ya yani, nini kwa hiyo huona nikifikiria kwamba mfano mtu unakuta anakisukari kisukari. Hmm. E, miguu imekufa ganzi na nini afa anatumia dawa za kuondoa ganzi zile hapo hapo anaposhauriwa kutumia ili ajipatie vitamin B12 kwa wingi anaambiwa aepuke vyakula vyote ambao vimesheen viinilishe vya B vitamin hasa huyu mtu ganzi itaisha vipi kwa hiyo huyu mtu anatakia atatakiwa atumie hizi dawa milele na milele. Kwa sababu vyakula ambavyo vinaurudishia mwili uwezo wa kujipatia B vitamin ambayo vitamin B6, B12 vimeondolewa. Vimeondolewa. Kwa hiyo huyu mtu atatumia nini? Aona mambo mengine huwa yanashindwa kuelezeka kwamba huyu mtu utausaidiaje Lakini ni... kweli. Ni... Uelewa wa mtu ndo unatakiwa umfanye udeng. Ndio maana ninasema kwa nyakati kama hizi afya ni adhina yako. Yes afya yako iko kiganjani unaweza kaiharibu au unaweza kailinda kwa ni nani mwenye mamlaka ni kweli dr bowzaaba niseme kitu kidogo mm tofauti kubwa ambayo nimeiona sana katika maisha yetu kwa mazingira ambayo tunaishi huenda mm. na na, na, na kuishi nje, mm. nje mm. lakini nimekuwa nikifatilia sana katika mitandao wanaishije mm. tofauti kubwa ambayo naiona ya sisi tunavyoishi na wenyewe nchi za nje hasa mm. nje za magharibi mm. ni kwamba mgonjwa anashiriki kikamilifu katika matibabu yake. Mm. ya yani afya yake inamhusu sana. Mm. Sasa sisi huku kwa sehemu kubwa e, afya zetu tunategemea daktari. They are experts. Yes. Yaani mtu ana, ana ugonjwa labda kisukari lakini ni expert sometimes kumzidi yeah, yes. yes. alivyo. Sisi bado tuko nyuma katika hilo swali. Lakini ukweli ni kwamba mtu mmoja alisema the patients suffer the ignorance of their doctors. Yani, U, yes. u, u, u, u, ujinga wa daktari. Hebrudia tena hilo hilo. Rudia tena hako. The patients hmm. suffer the ignorance of their doctors. Yaani wagonjwa wao ndio ambao wanaumizwa na ujinga wa madaktari. Hmm. Sasa nani anayeumia kama tulivyosema? Ni wewe mgonjwa. Kwa hmm. maana kuna haja kubwa sana ya kila mtu kujali afya yake. Kuna utambuzi Kwa wa tatizo linatuzumbua. Yes, kama mgonjwa una sukari ni muhimu sana kuwa na utambuzi eh, na ule ugonjwa tatizo lako. Kama una usumbuliwa na uzito kwa kipindi kirefu, kwa nini usifikirie ni jinsi gani? Kama kuna elimu inayotolewa mahali popote uipate ili uweze kujinasua na shida ya kiafya ambayo unayo. Kwa hiyo siku moja kuna jamaa wangu mmoja aliniambia kwamba countries zetu wenzetu kwenye developed countries sasa hivi ni wajanja sana. Kuna siku moja na nakumbuka nilishagai kukutumia kwamba uh, Amer uh, American Diabetic Association uh, kwenye pegi yao ya Facebook ah. wali Tupia pishi moja ambalo lilikuwa linajumuisha uweke asari, uweke sukari, uweke si uh, unga mm. e, wakatupia katika katika mtandao wao wa Facebook. Watu walitukana sana. Wakawa wanasema hivi nyie mnatumiwa na nani taasisi kubwa kama hiyo mnatuambia tuweke asali, tuweke sukari, tuweke ngano, alafu mnatuambia hii na tu mwenye kisukari walilaumu sana sana sana sana nikaja nika, nil, nil, nil, nil, nika kichwani mwangu ingekuwa na mataifa ambayo yanaendelea yanaufahamu kama hawa watu mm, mm. tungekuwa tumeokoa watu wengi wee, sana katika dunia wee. hii kwa sababu sisi hatuna utambuzi yaani mtu akiongea hili yesi akiongea hili yesi hivi mimi mtu unamwambia kwamba kanunue kitabu changu cha kitambi cha wanga nasulisha wa magonjwa alisha Bwana Isaac. Yaani akishanunua tu mtu amekifikisha nyumbani. Akifunua tu kulasa mbili tatu Anakwambia Dr. Boaz nimeshapata kitabu. Kile cha kitambi cha wanga na kusulisha magonjwa. Sasa nile nini? Ndani yani, ya dakika tano amekipokea kitabu. Anakuambia nimeshapata. Sasa nile nini? Maana amekinunua pambo. pambo. Eh? Nile nini? <laughs> pambo. Kwa hiyo wewe na umenunua kitabu changu kisiwe pambo cha ndani yako. akikisha hakikisha kwamba unakifanyia kazi. Kisome kuanzia hapa juu. Ni vizuri kitabu ukiosoma hapa juu, ukafunua huku juu kama uangalia ni nani na baada hapo anza kufunua ukurasa mmoja baada ya mwingine. Kwani kitambi ulikipata kwa siku moja hapana ulitumia miaka mingi na umekilea kwa miaka mingi mbona kilikuwa kikuchoshi leo hiki kukochosha kwa ushindwa kwa mvumilivu ndani ya wiki moja tu soma kitabu hiki chote kwa hiyo hakikisha unatenga muda wa kusoma hiki kitabu chote kuanzia mwanzo mpaka mwisho soma kitabu hiki chote kuanzia mwanzo mpaka mwisho dr isaaki anaongea vitu makini sana kwa hiyo hakikisha kwamba unafanya. Kimoja tu ambacho Dr. Isaac amesema kwamba kuwa expert ya ugonjwa wako. Kikisoma hiki kitabu, utajua kwa nini umeshindwa kupunguza uzito, kupitia mazoezi, kupitia kupunguza kula, kupitia kwenda kinyume na biolojia ya mwili wako. Wewe mwili unakusukuma kula, alafu wewe unaenda kinyume na mwili wako. Hai stilia hata siku moja. Unatakiwa uendane na biolojia ya mwili wako endana na baolojia ya mwili wako. Kama unaenda kinyume lazima utaibua magonjwa mengi kama vile kuchakaa, kama vile kuugua vidonda vya tumbo na kuchoka na magonjwa mengine kibao. Kingine tu ambacho nakushauri rafiki yangu ni kwamba kuu kama we unasumbuka na shinikizo la damu, kisukari na umejaribu kila aina ya mbinu, umetumia mizizi ya kila aina. Sisi katika kitabu hiki hatujaandika aina yoyote ya mizizi. Tumeandika jinsi gani jiko lako linavyokuuguza viakula unavyoviandaa jikoni mwako jinsi gani vinakuguza mm. wewe kama unataka mpangilio wa vyakula Kawatafute watafute wale wanaopangilia vyakula Humu kuna elimu namna gani unaweza ukawa master wa jiko lako una elimu tupu namna gani unaweza kuwa master wa jiko lako napenda tu siku ya leo tuendelee kujadili pia aa, ni nimesema basi kitu cha mwisho kabisa dr Isaac nini maoni yako kuhusu magonjo ya lishe jinsi gani yanavyoibuka sasa hivi tatizo la uzito mkubwa kupindukia tatizo la kitambi shinikizo la damu kisukari kansa magonjo haya yamekuwa na mlipuko mkubwa sana Eh nilikuwa nasoma juzi tafiti nasema America eh katika watu katika mtu mmoja katika watu watatu mmoja ni muhangwa, anatarajia kuugua kisukari baada ya miaka mitatu. Ho oh, nikashindwa. Yaani katika watu katika Wat watu mmoja wa wapo ni mhanga wa kisukali kisukari. Yaani ni prediabetes. Yes. Na sasa hivi ndugu yangu kuna watu ambao wanasumbuka watu wenye polycystic ovarian syndrome watu wenye carbohydrate and intolerance and sugar toxicity wa kina mama wanasumbuka na homono imbalance maumivu wakati wa hedhi lakini wamekuwa ni wagumu sana kuzingatia elimu ya kitambi cha wanga na suluhisho ya magonjwa suluhisho wa magonjwa yalisha kwa hiyo wamekuwa kutumia mizizi maumivu ya nakaza ya kiuno anapata over bleeding anaambiwa madarasini unaenda kutibu Eh, anaambua jinja peke yake na maji ya moto inatibu. Imekuwa ni changamoto na anakuwa anahisi kabisa yeye anatakiwa aende kwa wataalamu wakubwa. Hmm. Anaenda kwa wataalamu wakubwa anakuta hana kitu, hmm. kumbe ni homono imbalance, kumbe ni vyakula vinamouguza. Hmm. Wewe kwa mtizamo wako. Hmm. ebu Hebu tuambie kukiupana zaidi kwamba kwa uh, nini kumekuwa na kumeibuka na magonjwa haya? Mlipuko huu ni mkubwa hivyo? Okay, labda ni sema Dr. Boaz. Eh, tumeumbwa kwa asili nature wakati ambapo tunaipuuza hii asili mm. asili huwa inatuadhibu yani nature inakuk inaku punish unapokwenda against tumeumbwa kwa asili mm -hmm. tukienda kinyume na hii asili mm -hmm. asili inatuadhibu okay. nature inatu okay. kuna jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu sisi ametuumba na vyakula ambavyo tumepewa sisi kwa ajili ya kula shida inakuja pale ambapo tunatengeneza mavunguzi yetu kwa jinsi ya kula kwa mfano Tulizungumza kwamba ukiangalia tangu miaka ya 80 sabini ambapo hizi miongozo ya kula haya magonjwa kama kisukari na uzito mkubwa yameongezeka zaidi ya mara kwa wingi wake. nilikuwa mm. naangalia ripoti ya ya Shirika la Afya Duniani mmm mwaka, mwaka kama 2 imepita sasa hivi. Walikuwa wanasema karibia 665 65 ya kila Marekani ana uzito ambao umepitiliza. inamana katika watu watu kumi karibia watu saba tayari wana, wana, wana, wana tatizo kitu ambacho ni, ni hatari sana kwa afya zetu na watu wawali sana nyama watu hawali eh, sana mayai watu anakula wanakula sukari na wanga sukari kupindukia, na wanga wanahujia wana tena ni kwamba hata wanga wanaokula ni wanga ambayo ime, ime, ime, ime ngano, hmm. ngano mtu anakimbilia mkate wa buku buku anakula <laughs> wiki nzima ndani ndio vya kula vetu. kwa hivyo shida ipo kwenye ulaji wetu tumeendekeza sana vyakula vya sukari na vyakula vya wanga kwa muda mrefu ambavyo ndio chanzo kikubwa sana cha magonjwa na naishi na sasa ni lazima tujifunze kubadilika tujifunze kutafuta elimu kuhusu afya zetu kama wewe ni mgonjwa tayari mwanzoni ya kwamba jifunze kuwa dokta wa mgonjwa ambao unaumwa jifunze kufahamu zaidi hata kuliko daktari kitu ambacho watu wengi hawajui wewe ni daktari unaweza kaonaelewa zaidi katika boys hmm. madaktari tunapokuwa katika mafunzo sehemu kubwa sana tunajifunza kutibu kwa kutumia dawa wewe ni shahuda kwamba muda mchache sana ambao tunajifunza kuangalia jisi tuisaidie nature au asili iweze kupambana na magonjo una ugonjwa kifani unaambiwa toa dawa fulani. kwa hivyo hata madaktari ambao wakati mwingine tumewategemea sana wao wanajua kutibu kwa kutumia dawa ambazo dawa nazo zina madhara mengi. Kwa hiyo ni muhimu kubadilika na kufikiria tusaidie vipi miili yetu kupambana na magonjwa mbalimbali mbali kwa kutumia chakula cha asili ambacho tunapatikana tunapati, katika mazingira. kitu kimoja Dr. Heinz ni kwamba siku moja nilikaa nikafikiria hivi kwa miaka yote mitano mm, nilikuwa nasoma na fundishwa how to put somebody on medication. Sasa inatakiwa nijifunze how to put somebody off the medication off the medication yes Hilo lilikuwa ni zoezi kubwa sana lilinichukua muda mrefu takriban miaka miwili tangu siku ya kwanza nilipovunja fikra yangu nikaan naona gifts yani nikaan ajisikia yeah, mm. kumweka mtu kwenye dawa nikaan natamani kila mtu nimuondoe kwenye dawa mm. Yaani hapo ndipo nika, na kuna mtu mmoja nilikuwa nasoma kitabu cha profesa mmoja anaitwa Joseph Crafty ambaye aliandika kitabu kinaitwa Diabetes Epidemic and the U". Huyu alikuwa ni mchambuzi, alikuwa anataka kuongea ukweli. Kwanza yeye alikuwa ni m, muhango wa ugonjwa wa kisukari. E, alikuwa na ugonjwa wa kisukari. Afu, alikuwa ni pathologisti Yaani anajua kabisa kwamba magonjwa yote yanatokeaje. Lakini yeye akaubeba ule ugonjwa. Akawa anafikiria mimi ni daktari bingwa wa magonjwa Yani yeye ndoa anayeelekeza mtu kwamba huu ugonjwa unatokea kwa sababu hii na hii na hii mm. na yeye ameupata. Akaanza kujiuliza, "Kwa nini nimepata ugonjwa?" Akaanza kufanya tafiti. Amini lafiki rafiki yangu, aliwafanyia aliwa tafiti zaidi ya watu 1014. 1014 aliwafanyia tafiti. Watu wengi. Watu wengi sana, themanini mm. aliwafanyia tafiti. Kutaka kujua nini kinachosababisha ugonjwa wa kisukari kwake alichokuja kuangalia ni kwamba alisikitika sana alikuja kugundua kuna kitu kinachoitwa diabetes occult ni kisukari kilichojificha Yani m, watu wengi leo wanatembea barabarani lakini wana kisukari kilicho nje ficha. Mm. na akasema kwamba ndo katika kitabu chake kwenye jarada lake linasema kwamba diabetes epidemic and you should everybody, should everybody be tested actually not only those who are concerned with their future. So, so. Yaani akiwa anamaanisha kwamba je yeah, kila mtu apime hicho kipimo mm -hmm. ambacho mimi nimekiona kina cha muhimu akasema hapana ni so, kwa wale tu ambao wana malengo na maisha yao ya baadaye. Kwa hiyo sasa alichokuja kukibaini ni hiki alipowachukua wale watu akawa anawapima akiwapima alikuwa anatumia kipimo kim, kim, kim, kimoja kinaitwa oral glucose tolerance test mm. anachukua um, sukari as, ambayo ina donge la uh, gramu tano, mm. anakupa unakula mm. e, baada ya masaa mawili anapima kiwango chako cha sukari na baada ya masaa tano anakuja kupima kiwango cha insulin ae alipokuja kuona ni kwamba alipokuja kupima watu katika masaa mawili aliwakuta kwamba kiwango chake cha sukari kikonomo yani baada ya masaa mawili walipopewa donge ni kama vile challenge tuone kama we huwezi kutumia sukari kwa hiyo anapewa donge la sukari ambalo lina gramu 75 anakoale baada ya masaa mawili anapima Ana sukari sukari ikawa nomo mm. kwa wale wale walembao walikuwa nomo akawachukua tena baada ya masaa matano akapima kiwango cha insulin, insulin akakuta yes. insulin iko iko juu iko juu Akaji, akasema, kumbe hawa wameonyesha wana nomo blood sugar lakini wana dysfunctional insulin mm. Yaani wana normal blood sugar lakini hormone yao ya insulin iko juu ndio maana akasema kwamba ugonjwa wa kisukari hauanzii kwa kuwa na kiwango kingi cha sukari kwenye damu mm. ugonjwa wa kisukari unaanza kwa yaani dalili ya kwanza kabisa ni kiwango kingi cha homoni ya insulin mm. kwenye damu na akasuggest kwamba njia pekee ya kuweza kumpima huyu mtu tunatakiwa tutumie oral glucose tolerance testi mm. kama mwanzo tukishamuona huyu mtu ana brady blood sugar lazima twende hatua ya pili tupime kiwango cha kwa insulin ambayo inaitwa insulin assay hmm. lakini u, u, u, watu wengi walimugomea American uh, Diabetic Association waliimgomea hmm. walimwambia kwamba hapana unafikiria kwamba tutaweka jamii kwenye kosti kubwa sana na tutaiweka jamii kwenye msongo mkubwa sana kwa sababu katika uh, sasa hivi nimekuambia katika watu watatu mmoja hmm. ana kisukari kilichojificha hmm. Yaani ana occult diabetes. Maana ni kwamba tukiwabaini katika kila watu watatu mtu mmoja, mm. tutaweka katika watu kumi, tutaumbua uh, watu wangapi? Watatu. Watatu. Mm. Tutaiweka jamii kwenye frustration kubwa sana ya kutibia haya magonjwa na jamii itakosa nguvu kazi. Kwa hiyo walichokifanya ni kwamba akaamua tu yeye kusema kwamba kwa sababu nyie mmekataa kupokea tafiti yangu. Mimi basi naiiandika kwenye kitabu. Sawa so, sawa. So. Akaandika kitabu ambacho kinaitwa Diabetes Epidemics mm -hmm. and You. Should everyone be tested? Actually not. Only those who are concerned with their future. Leo hii hormone leo hii anakuambia kwamba mtu yoyote ukimuona ana upungufu wa nguvu za kiume. Huyo ni an diagnosed type 2 diabetes. Sawa so, so. Mtu yoyote ukimuona anasumbuka na hormono imbalance, ana ovarian syndrome. Huyo ni undiagnosed type 2 diabetes. Umenielewa? Yaani wao wote kumbe tunawakosa kwenye jamii. Oh. Na maana kuna wengine watakwambia Dr. Isaac nimeenda kupima pale nimeambiwa sina sukari, sina pressure, sina nini na kitabu kimoja ndonadhani nishagawai kukuonyesha Dr. Isaac ambacho kimeandikwa na Jella Delving kinaitwa Syndrome X yes. The Silent Killer. Silent Killer. Unajua hawa watafiti wa Jabu sana. Hawa asisi wetu wa masuala aliche. Uh, the silent killer. Yani muaji wa kimya Iti kitabu unajua mtu akikiona hawezi kukinunua eh syndrome x the silent killer m mm? syndrome x which is syndrome x Who, nani ambaye ni silent killer ambaye ni syndrome x yes. ina ni silent killer ni sawa kama wewe unachimba handaki chini kwa chini halafu lije litokee tetemeko au handaki lako likao sio imara likatitia kwenda chini kwa hiyo hilo handaki ni silent killer nilikuwa ni kwa hiyo kuna silent kila ambayo anaendelea katika miili yetu ambaye ikishafikia sasa piki magonjo tu yanaanza kuibuka una homono imbalansi, una, una kisukari una shinikizo la damu una cancer una gauti, magonjwa mengi yanaanza kuibuka hiyo ndio inaitwa syndrome x kwa kuna watu leo wanabeba syndrome x syndrome x inahusisha vitu gani mm. wewe ambao unanisikiliza live syndrome x jela leven alisema inahusisha uzito mkubwa kupindikia nyama uzembe mafuta kwenye ini e, matatizo kama kisukari shinikizo la damu matatizo kama ya gauti, na yote na yote hayo chanzo chake ni hyperinsulinemia mm kiwango kingi cha homoni ya insulini ambacho kinachochewa na vyakula vya uanga na sukari kupindukia hasa vyakula ambavyo tunakula ambao vimechakatwa kupindukia viwandani. Mm. Kwa hiyo uh, Dr. Isaac na huzunika sana jamii yetu haijapata elimu kubwa kuhusu haya matatizo. Bado. Tufanye nini? Bado tuko mbali sana. Tufanya nini? kwanza tunahitaji kubadilika kwanza jamii haisomi tufanye nini kwanza kwa sababu haina hata mazoea ya kumfuata dr Isaac nikwambia yes. dr Isaac wewe una uelewa fulani kuhusu mm. ugonjwa wa kisukari hebu naomba unipe knowledge yako yote theories zote ugonjwa mm. wa kisukari unasababishwa na nini mm. kufuatwa na mtu Kuna watu wasomi kabisa leo hii lakini hawajawahi hawajali afya au ni nini ndio maana ninasema jamii inatakiwa kuamka kwanza kuanzia mm. upande wa jamii lazima tuamke mmm e, tu, tu, tujenge moyo wa kujifunza zaidi kuhusu afya zetu mm. kuhusu hatari ukisikia watu wanalalamika kwamba kuna shida kuna shida kuna shida sukari imekuwa ni tatizo pressure mm. imekuwa ni tatizo shinikizo la damu mm. jua na wewe ni muhanga hauko hauko salama mm. uwe unayo sasa hivi au hauna kuna hatari kubwa kwa sababu vyakula kula ambavyo tunakula katika jamii zetu leo dr boys vinachochochea sana insulin ya insulin kuwajo Yaani muda wote tunachokoza homoni. Ha, haitakiwi uyepuke tizama nabish. hata ukitembea mtaani vitu ambavyo watu wanakula ovyo si ice cream, sijui, si pipi, ambavyo watu wanakula yote homoni ya insulin kuwa juu ambavyo ndiyo muasisi wa magonjwa yote yote yanayotokana na Kwa hivyo ni lazima jamii tubadilike, tujifunze, tuwe na roho ya kujifunza na kuelewa zaidi mambo ya afya. Kuna elimu zinatolewa kwenye mitandao kwa mfano Dr. Boys kurasan mbalimbali zinazofundisha mambo ya afya. Watu wanapita tu, yani mtu anaweza kupita, akaona hata kitabu kinachozungumzia mambo ya afya, anapita tu afa wala hata hajali. Lakini kuna siku ambapo ataumwa na ni bahati mbaya sana kwamba wengine wanakuja, wanakuja tayari ameshachelewa, ameshaumia. Sawa tutarudisha nyuma lakini ule muda ambao ulizapotea pale nyuma, hatuwezi kurudisha. Kwa hivyo tujifunze kwa mk. Lakini upande mwingine wa madaktari na wote ambao wanatoa huduma za afya, tujifunze pia tuwe na moyo wa kutoa elimu kwa jamii. Tuwe na moyo wa kufikiria tusaidie vipi jamii yetu isiugue. Yaani kumwambia kusaidia jamii isiugue na kuisaidia jamii ipone ni tofauti. Unajua siku moja hmm. labda nikwambie hmm. uh, siku moja nilikutana na rafiki yangu mmoja akaniambia kwamba tunatakiwa doktor Boaz ukatoe elimu ya afya. Nikamwambia anatakiwa uh, nikatoe elimu ya afya na elimu gani ambayo natakiwa nikaitoe hmm. katika mwaliko wako. Akaniambia elimu ambayo natakiwa nitoe Dr. Boaz unatakiwa kawafundishe watu kwamba pressure ikipanda inatakiwa iwe hivi. E, sukari kupanda inatakiwa iwe hivi. Anatakiwa ajue namna ya kupangilia dawa zake asiache kutumia dawa. Nikamwambia kama ni elimu hiyo siko tayari siko tayari kwenda Kwa sababu ni elimu ambaye haimsaidii kabisa mtu. Hmmm. Mm. Kwa ni kupima mara kwa mara pressure kunaondoa pressure? Hapana. Mm. Sasa kwa nini nikamwambia mtu unachokupima mara kwa mara pressure? Sasa uchukulie mfano mimi hapa sina pressure. Mm. Nikiwa napima kila baada ya sekunde, sitaugua pressure, nitauma, wala mm. Umenielewa? Mm. Kwa watu wengi tukaba tujenge mazoea ya kupima pressure mara kwa mara hata ukipima mara 1000 haikuzuii. Katika umri wa mwaka mmoja haikuzuii kutopata. Mm. Kwa hiyo mimi huwa nasema kila siku tunatakiwa tujenge mazoea pia ya kuielimisha jamii katika mtizamo mchanya. Yes. Kitu unachokitoa kina matunda. Yaani kimekuwa ni kibwagizo. Hmm. E, mtu ameenda pale amelemewa na na mengine tu ya kiafya. E, ametoka tu tayari ya ngozi na nini unaambiwa hata mayai The most nutritious foods. Anaambiwa hati. Hmm. Ale nini sasa anashindilia ngano anashindilia ngapi akija tena ana kilo ngapi ana kilo unajua nilikuwa kulikuwa tafiti moja jinsi gani vyakula e, vya ngano e, jinsi gani vyakula vya ngano na vyakula vya nafaka vinavoleta gastroesophageal reflux mm. gesi watu wanasumbuka na gesi ushagawai kula kiazi ki, kilicho poa yes gesi yake eh? mm. kwa hiyo <coughs> ushagawai kula nyama siku ukapata gesi sasa mimi nashindwa kuelewa mtu unakuta una vidondo vya tumbo mm. ukienda pale badala ya kupunguzia vyakula vya wanga na sukari e, mtu anakupunguzia vyakula ambavyo ni most nutritious nyama anakupunguzia e, samaki mm. atakupunguzia mm. nazi atakunilikuwa nasoma pia nazi lauli, na kwenye nazi kuna kitu kinaitwa lauli kiasi. Mm. Lauliki acid is a very strong anti-inflammatory, hmm. antibiotics, hmm. antiviral, antifungal. Ndio maana kina mama wanapenda sana kutumia mafuta ya nazi kumpaka ngozi mtoto. Kwa sababu inaua kila aina hmm. ya magonjo ya ngozi. Kwa hiyo lauliki acid kwenye maziwa ya mama huwa ima <laughs> Lakini lauliki acid pia inapatikana kwenye nazi. Sawa sawa. Lakini watu hawatumii. Na no, wananiambia ni hatari, ni hatari. <sighs> Kwa hiyo ni kwa sababu wanashum kwamba cholesterol, mm. cholesterol kwenye mafudu, kwenye vyakula vya mafuta ni sana cholesterol kwenye our body can't absorb cholesterol from the diet yes. kwa sababu ni mm. The body depends more than 75% kwenye cholesterol na. mm. Kwa hiyo ni changamoto na dhani tulijaribu tu jamii lakini mm. unapenda nini kuiambia jamii kama dakika tano? Mm. Okay. kusema mm. e. <coughs> magonjwa yanayotokana na lishe. Mm. Ni magonjwa ambayo yanazuilika. Mm. Ni magonjwa ambayo kama umeshayapata kwa bahati mbaya tunaweza tukayageuza, tukayarudisha nyuma ukawa kawaida kwa kubadilisha chakula ambacho wewe unakula. Eh, inawezekanaje? Ni muhimu kufuatilia elimu ya afya ambayo inatolewa. Kwa mfano, mathala ni sasa hivi tunazungumza hapa katika kipindi hiki mimi na Dr. Boys. E, lengo letu sio kujifurahisha, sio kusukuma muda uende. Tunahitaji watu wajifunzi wapate kidogo. Eh wewe ubadilike. Wewe ambaye unatutizama na kutusikiliza leo, ubadilike. Kujifunza ni kwa faida yako. Kuwa na afya njema. Watu wengi wame, wamepoteza ndoto zao, Dr. Boys. Ndoto zimezimika kwa sababu ya magonjwa ambayo yanawasonga. Ambayo laiti kama wangezingetia jinsi ambavyo wanakula, wasiingeweza kufika mbali namna hiyo. Kwa hivyo magonjwa yanayotokana na lishe yanawezekana kuzuilika kupitia kubadilisha ulaji wetu. Tujifunze kuwa madaktari wa magonjwa ambayo tunaumwa sisi ambao tayari tuna matatizo, lakini pia jamii kwa ujumla tujifunze kwa umakini kabisa jinsi ya kuzuia magonjwa mbalimbali ambayo yanatokana na lishe. Okay, karibuni sana wapendwa endeleeni kufuatilia kila siku makala zetu yeah. za hituza. kila siku. Eh, Mungu azidi kuabariki sana wote ambao mnatufuatilia katika mitandao ya kijamii. Karibuni sana katika muendelezo wa fingi yetu ya kila siku kupitia uh, katika akaunti yetu wa Dr. Zawadi Kumbo. Kwa hmm. hiyo kuna maswali kidogo hapa tam, kuna dada yetu anaitwa Faith hmm. ameuliza kwamba swali langu ni kuhusu mafuta yanayokuwa kwenye nyama. Eh, kwa sababu nilisoma kitabu cha kitambi cha wanga nimeona kuwa mtu unaweza kula nyama aina zote. Je, mm. mafuta kwenye nyama ya kondoo au kitimoto au ng'ombe hayana madhara? Unajua sijui. Mimi ninajua kwamba kuna natural fats na mm. kuna artificial mm. fats mfano margarine yes. eh that Chance. is artificial mm. fat, man-made fat mbaya, lakini if you are using natural mm. fats vina anti-inflammatory properties. Nikwanasoma kuhusu namna gani vyakula uh, vya mafuta vinavoziba vinazima mcharuko sugu mm. low grade chronic inflammation. Yes saturated fat is, is anti inflammatory eh, mm. kuyo, nilikuwa nasoma it was an interesting article kuyo, weu netu ni kwamba hakuna shida yoyote uhusiano mm. wa vyakula hivi nimeku nieleza pia mm. tutakuja tujadili pia na dr Isaac kuhusu eh, ugonjwa wa gauti yes. na jinsi gani eh, unaposikia kwamba nyama nyekundu na nini inahusishanishwa na ugonjwa wa gauti. Tutakuja kuja tujadili uh, siku nyingine. Kwa hiyo yangu unaweza tu enjoy hamna shida. Uh, Huyu anasema anataka kupunguza. E kama unataka kupunguza, Dr. Isaac amesema be an expert of your own problem. Nunua kitabu hiki, kisome, utakuwa mwelewa na utaelewa. Pia unaweza kututembelea ofisini kwetu itamkutaa Dr. Isaac utaongea naye. Uh, dada yetu uh, huyu anasema na kuona, na kuona na, na vizuri uh, doctor kutoka Zanzibar huyu anaitwa bin mohammed asante sana bin mohammed mungu wakubali kutufuatilia live kupitia kipindi chetu cha facebook uh, lea anasema asante sana doctor uh, isaaki na doctor boazi uh, sasa kumbe hata mimi nina mgonjwa aliyevunjika mguu tangu mwaka jana uh, kwa hiyo ni muhimu mua kumuanzishia restaurant nzuri na kuacha kabisa vyakula vya wanga na sukari. E, huyu lea Mtuli amekuelewa vizuri sana, anataka kuwa e, ni miongoni mwa watu ambao watapunguza vyakula vya uanga na sukari katika uhujumu wake. Basitu ni semeye kwamba asante sana Dr. Isaac. Asante sana. Ay, karibu sana siku nyingine nitakukaribisha ili uweze kujumuika nasi live kabisa kupitia kipindi chetu ni takribani e, kama saa moja na dakika kumi ni tu mweenda live Mungu azidi kuubariki sana wote ambao mmetufuatilia na ambao comment zenu hapo mm. chini na pia kwa wale wote ambao mtakuja kusikiliza hapo baadaye tunaomba like button za kutosha ili tuweze kujumuika nasi katika vipindi vyetu vijavyo. Mm. Kwa hiyo basi napenda tu kuambia rafiki yangu hakikisha kwamba unabadilisha mwenendo wako wa maisha e, kuwa daktari bingwa wa ugonjo wako unaokusumbua, usipokuwa daktari bingwa wa ugonjo wako unaokusumbua, nini kinachofuata? Kitakachofuata kuwa ni mnyonge kila siku na naambua hili linafaa ili fai ili alifai kwa hiyo be an expert of your own problem hiyo ndio suluhu pekee ambayo Dr. Isaac ameeleza. tu nitakie mchana mwema, Mwenyezi Mungu kubariki sana. Asante sana naito Dr. Boaz Mkumbo tulikuwa hewani na Dr. Isaac. Tukutane katika kipindi kijacho tajadili kuhusu ugonjwa wa gauti na jinsi gani unahusianishwa na nyama nyekundu na jinsi gani nyama nyekundu inavyohusianishwa na kupunguza miaka ya kuishi hapa duniani. Kwa hiyo kama unanifatilia usikose katika vipindi vyangu vijavyo. Share elimu hii na marafiki zako, ndugu zako na majirani zako. Waambie watembelee katika ukurasa wangu wa Dr. Boaz Mkumbo. Asante sana.